Dimitris är på väg ut till Solvalla för att spela på Sveriges största travlopp, elitloppet. Men han kommer aldrig dit. Istället hamnar han i häkte efter att polisen gjort en husransakan i hans lägenhet och hittat narkotika. Det där låg jag på madrassen och tänkte, liksom vad fan, var det här min mamma födde mig till att sitta här 30 plus på en... Sunker madrass och andas in piss och ångest. Idag jobbar Dimitris förebyggande för att ungdomar inte ska hamna i kriminalitet som han själv gjorde. Och vi ska följa fler som jobbar aktivt för att unga inte ska rekryteras in i gängen. Alltså Problemen är ju narkotikaförsäljningen på vissa områden. Och det är det som vi tycker är det största problemet. Och där liksom yngre ungdomar dras in i det. Peter Krim den här veckan om Dimitris och kampen mot gängrekryteringen. Jag heter Camilla Baderbeck och jag heter Linus Lindahl. Ja, det har ju varit en minst sagt blodig sommar där vi har sett flera unga män som har blivit EL-skjutna, mördade. Ja och tyvärr så är statistiken redan uppe på en sorglig rekordnivå måste vi säga. Förra året var det 45 dödsskjutningar totalt och redan nu så är det ju fler som har skjutits ihjäl bara i år. Och flera av de misstänkta gärningsmännen de är ju otroligt unga. Till exempel så har vi den här skjutningen i Malmö gallerian Emporia i slutet av augusti. Ja, där misstänks en 15-årig kille ha mördat en person med koppling till kriminella gäng. Och där sköts också en kvinnlig turist. Enligt 15-åringen själv så träffades hon av misstag. Och just nu så är den här utredningen på väg att växa med fler misstänkta. Och på söndag så är det ju val. Och vi har ju hört de kriminalpolitiska förslagen hagla under de senaste veckorna. Ja, nästan varje dag har det varit någonting. Och en fråga som många benämner är ju hur det förebyggande arbetet ska se ut. Hur ska man bli bättre på att fånga upp unga på glid och stoppa rekryteringen av unga in i kriminella sammanhang och nätverk? Och i veckans avsnitt så ska vi hänga med ungdomsjuren i Järvaområdet. Men vi ska börja med en kille som själv levt ett kriminellt liv. Ja, Dimitris heter jag kallas för DIM och idag så är jag en eh, positiv förebild, en eldsjäl som brinner för samhället, för goda krafter i samhället. Men så här har det alltså inte alltid sett ut för DIM. Dimitris eller DIM då som han kallas menar att han hamnade fel när han var runt 14-15 år och bodde i Skärholmen söder om Stockholm. Man skulle vara den som stack ut i skolan och trotsade lärarna, förtryckte andra tyvärr ungdomar. Och ja, men hela, hela den här grejen med kvinnosyn och, och, och bara allmänt bus, liksom att, att killar, där, vi var ju alfaflocken och... och det började ju där, lite smått oskyldigt, och sen kom ju droger in i bilden, alkohol. Och sen eskalerade det. Bara blev liksom att, För min blev det, ju, blev det ju tyvärr drogerna då, som, eh, som jag började fastna i. Eh, det jag såg du också som en inkomstkälla. Dim han säljer droger och han är också en del av ett kriminellt gäng i Söderort- Dim säger att han under den här tiden gör snabba pengar, fästar och åker på semesterresor. Mm, det låter ju ganska glamoröst, lite coolt kanske om man lever i den här kriminella världen. Ja, eller hur? Men det är inte så glamoröst som det kanske låter för Dim då. Han mår dåligt under den här perioden och det känns som att han går runt med en mask på sig. Åren mellan 20 till 30, det beskriver han som ett decennium av mörker. Inuti mig var jag ju... Bara krossad alltså jag, jag kände mig inte som en del Av samhället Jag var ju inte en del av de människorna på dagen Som jag såg som Gick runt med barnvagn Gick runt och höll handen på det, Med flickvännen Och, och eller var, och Jobbade eller kom hem från jobbet Jag tillhörde liksom inte, inte Dessa människor Jag kände mig inte som en del av det samhället Så att jag var ju det var bara en mask på dagarna för att klara av. Klara av. Eh, smärta. Jag kände när jag, såg, när jag såg de människorna. För att eh, jag visste ju någonstans in mig, det var fel. Men jag var ju så fast i hela den där destruktiva miljön. Men så kommer en vändpunkt för dim. Och den sker en varm majdag. Eh, och det var jättevarmt ute och jag såg fram emot att. Eh, att åka ut i Solvalla och som vanligt bränna lite pengar, lite knarkpengar som jag hade ständigt på mig. Han är på väg ut i Solvalla för att spela på hästar i Sveriges största travlopp, elitloppet. Men polisen ville ju annorlunda så de hade ju satt lite spanare utanför min lägenhet där jag bodde. Polisen slår till mot lägenheten. Dim han grips och i den här lägenheten när polisen gör husransakan så hittar de bland annat kokain som man har gömt ovanför takplattorna inne i badrummet. Och han för sen till Kronobergshäktet. Stanken av liksom urin och ångest blandat i luften. Där låg jag på madrassen och tänkte, liksom, vad fan, var det här min mamma födde mig till att sitta här? 30 plus på en sunkig madrass och andas in piss och ångest när jag, när jag kanske kunde varit på Solvalla med lite vänner köka en god lunch eller middag där och, och ha lite trevlig på ett helt sätt Så att, nej, det blev mycket det blev en tankeställare där att att i, med min i kombination med min ålder och hela den här situationen att situationen, att jag satt där inne och jag kände liksom att det här är ju game over. Det, här är, ju väl, det är ju slutet på den här resan och nu ska jag försöka eh, ta mig loss. Jag måste försöka ta mig loss. Ja, det här uppvaknandet som din beskriver, det innebär ju inte förändring direkt. Nej, det är ju sällan någon quick fix utan det tar ju ganska lång tid i att landa och förstå vad man faktiskt har varit med om. Han söker också vård och får faktiskt hjälp. Och han landar i att han vill försöka hjälpa andra att inte hamna i samma skit som han själv. Och han bygger upp ett nytt liv och drar igång något som han kallar Team Storebror. Och det här är ett projekt kan man säga som försöker fånga upp unga på glid. Sådana som Dim själv när han var riktigt ung. Det är mitt sätt att ge tillbaka i samhället på grund av, min, av mitt gamla liv. Hur jag levde destruktivt och kastade bort en massa år. Uh, ja, ja, jag hade väl själv kanske velat ta en som människa som jag skulle stötta på uh, ute på gator och torg där jag växte upp i Skärholmen och Vårberg. Någon som kunde liksom kanske korrigera mig lite. Dim och andra i det här projektet Storebror, de nattvandrar ofta söder om Stockholm och de försöker också ta sig till områden som precis har drabbats av till exempel skjutningar. Ja och där försöker de fånga upp unga som de misstänker kan hamna snett eller redan har börjat begå brott. Jag börjar ju först med att identifiera dem, se vilka det är och sen går det liksom några träffar innan, innan vi, vi bygger liksom någon form av relation. Första gången kanske jag bara hälsar på dem lite lätt och hej hej typ eh, vad är ni här och du vet så lite löst snack, kallprata lite. Och sen andra gången, ja det är han igen. Då känner igen mig och så börjar vi prata. Och så kommer sakta sakta så bygga upp lite relationen med dem. Och, och då, då känner jag det rätt läget att, att öppna upp mig. Och berätta vem, varför jag gör det här. Och vem jag har varit tidigare i mitt liv. Tillsammans med tillsammans med teamet då. Som, som också har en bakgrund av genkriminalitet. Nej så det... Då är de mottagliga känner jag, de här unga pojkarna. Alla kommer ju inte att välja skolan för gatan. Men det räcker ju att en gör det. Och den personen kan ju sedan sprida det vidare till sin nästa och, ja, dominoeffekten. Att det är ena positiva leder till det andra positiva. Och han är kritisk mot att det saknas många vuxna på stan ute i de här utsatta områdena idag. Och det här är inget nytt för Dim. Han upplevde samma sak när han själv växte upp: Att det fanns inga vuxna som visar sig. Det fanns ju inte riktigt så här på min tid. Eh, och det, det tänkte jag på väldigt mycket eh, när jag eh, tog mig ur det där eländet. Att eh, jag vill ju inte att några andra barn ska gå i mina fotspår och välja, välja min väg och göra min resa jag önskar mig ingen den resan för att, för att det slutar oftast det slutar oftast med, med fängelse eller i värsta fall i, i en grav al han saknar alltså en större vuxen närvaro att det saknas fältassistenter och andra vuxna. Jag heter Mustafa och jobbar som uppsökande socialsekreterare här i Järva. Mustafa och hans kollega Malin de jobbar på ungdomsskolen i Järva i nordvästra Stockholm. Och vi hakar på dem en fredag kväll i våras. Ikväll kommer jag åka ut med min kollega Malin. Och vi kommer ta en runda i Rinkeby i den början- och sen kommer vi ta oss till Kista. Eh, och sen kommer vi vara med på en utsättning där 18.30 här i Rinkeby. Eh, det är till den början och sen får vi se efter utsättningen vad vi kommer behöva röra på oss någonstans. De startar arbetstiden vid tre på eftermiddagen. De tar en fika och sen ger de sig ut på den här rundan i Rinkeby. Vi rör på oss och söker upp ungdomar och pratar med dem. Och försöka identifiera eh, vad för typ av eh, problematik det kan handla om. Eh, och vad för typ av hjälp de kan behöva. Det finns ett tydligt fokus för deras arbete. Och det är unga som kommer i kontakt med droger. Problemen är ju eh, narkotikaförsäljningen- på vissa områden och det är det som vi tycker är egentligen största problemet och där liksom yngre ungdomar dras in i det. Det kan vara 14 år uppåt som vi liksom träffar på. Där börjar de med en överlämning från kollegor. Då får staffa och Malin veta om det är någonting speciellt som de behöver ha lite extra koll på om de behöver vara lite mer vaksamma. Vi Går ut och kollar läget liksom i området och känner av stämningen och ser hur, hur läget är och utifrån det så kommer vi göra en bedömning liksom ute om vi kommer vara kvar i till exempel i Rinkeby eller om vi kommer åka annanstans. Det finns några fasta hållpunkter under kvällen innan de rundar av i midnatt. Då snackar de ihop sig med fältassistenter, polis, ordningsvakter, räddningstjänst och nattvandrare. Mm, det blir som en summering kan man säga av hur kvällen har varit. Och de pratar också väldigt mycket om, Mustafa och Malin här, att de är tydliga när de snackar med ungdomar att de inte är poliser utan de är där för att stötta och hjälpa. Samtidigt så... Kan de också behöva gå in och göra orosanmälningar och fatta ganska tuffa beslut? Vi kan ju behöva göra bedömningar som är för ungdomarna inte, där ungdomarna inte blir så glada över. som de kanske skickar en orosanmälan eller, eller så. Och då efter det så kan ungdomen vända. Så från en, att man har haft en bra någon som har tyckt om en till att man inte blir så omtyckt längre. Att de jobbar just gentemot unga gör också att det är svårt för dem att ta med en journalist ut på fältet. Däremot kan deras chef Oskar Wiljamsson berätta lite mer ute på fältet om vad hans kollegor brukar möta. Utan att för den delen peka ut specifika personer då. Nu är vi i sista norra tunnelbananuppgång vid busstorget. Och här är vi för att... Här är ju... Ganska mycket drogförsäljning, helt klart, på den här bron, så. Okay. Här har vi ett möte mellan Kistas täckvärd och folk som säljer droger. Och vi hörde ju också här om att just drogförsäljningen det är ett särskilt stort problem just när det gäller ungdomar som är på väg in i gängen. Och Oskar Williamson han berättar att han själv faktiskt blivit erbjuden att köpa narkotika. Och det går i lite olika perioder var det säljs som mest. Men att det kring tunnelbanan i Kista och i delar av gallerian är relativt vanligt att man ser Ja, Det är något särskilt i blicken på dem som säljer droger helt enkelt. Alltså, det, det syns ju att de är där och jobbar. Uh, ungefär som om du skulle uh, möta en, en, någon som ska sälja telefonambonnemang men gör det lite mer diskret än vara för påflugan när du går i ett centrum, du känner igen den personen på hur den läser av omgivningen och hittar en potentiell kund. Och samma sak ser du här när du står utifrån ett underbanat. Och Oskar Williamson, han snackar om en plats där det är ganska mycket drogförsäljningen, nämligen i ett garage vid Kista gallerian. Men problemet är här att det är inte bara för dem att gå ner där och kliva in för att ha koll på vad som händer. Det är ganska riskabelt. Det är klart att vi har mycket, mycket problem i de här parkeringsgaragen. Så. Men eh, hur tar man sig eh, säkert på ett sätt in och ut härifrån? Eh, vi vet ju inte vad som väntar oss bakom den här väggen till exempel. Så det här blir ju ett ständigt dilemma i det uppsökande arbetet. Att eh, Det är inte alltid som man säkert kan ta sig till de miljöerna där vi borde vara. Det är ju... Eh, vi har inget skydd, vi är, bara, vi är bara socialarbetare. Så det blir ju ett bekymmer så, kring ja, men hela tiden tänka säkerhet. Hela tiden har ryggen fri, vad händer bakåt, vilka bilar kommer och så vidare. Och så, vidare. så det är ju någonting man hela tiden måste ha med sig. Så. Och när de är ute så har de också larmen med GPS-positionering med sig som är kopplade till deras telefoner. Men det är mycket sällan som de behöver använda de här larmen gott omdöme, sunt förnuft och ett högt tänka, det är de viktigaste verktygen man har. Och också komma ihåg att vår roll det är inte att jobba med hur ska man säga alltså, vi, ska, vi ska inte stoppa brottslighet, vi ska inte förändra på det sättet utan vårt jobb det är att vara socialarbetare och det är, de så, det är det, det sociala arbetet, det är samtalen, det är det som är vårt verktyg. Och då får vi ju välja vilka situationer vi går in i utifrån det. Alltså. Att unga dras in i kriminalitet och gängbrottslighet det har ju varit ett stort problem länge. Ja, och det här är också något som vi varit inne på många gånger här i Petrik. Och kommer fortsätta ta upp såklart. Och vi har ju ett av de senaste exemplen på det här. Det är ju mordet i Malmö gallerian Emporia som vi nämnde i början på det här avsnittet. Det här mordet det skedde ju mitt under fredagshoppingen den 19 augusti. En man dog och en kvinna fick allvarliga skador under en skjutning på köpcentret Emporia i Malmö under fredags eftermiddagen. En tonårspojke har gripits i samband med händelsen och är misstänkt för mord- och han som mördades på Emporia var enligt Expressen en ledare för en underavdelning till ett kriminellt MC-gäng. Och den misstänkte skytten, 15-åringen, han hade rymt från ett LVU-hem strax före mordet. Och LVU-rådet står för Lagen om vård av unga. Och polisen misstänker att 15-åringen är en lejd torped. Att han har tagit emot pengar för att döda den 31-årige gängkriminella mannen. Vid mordet sköts också en förbipasserande turist. En 39-årig kvinna som skadades allvarligt. 15-åringen, han har erkänt både mordet på 31-åringen och han har också berättat att han av misstag sköt den här 39-åriga kvinnan. Ja, och det är ju en händelse som vi säkert kommer att återkomma till längre fram här i Petrikring. Mm, så är det så klart och skotten på Emporia i Malmö är ju tyvärr bara en i raden av händelser med just unga personer som är inblandade i grov gängkriminalitet. Enligt en kartläggning av polisen som Sveriges Radio rapporterade om i maj tidigare i år är 1200 av alla gängkriminella i Sverige barn, alltså under 18 år. Av de drygt 8200 personer som polisen i slutet av förra året pekade ut som gängkriminella i landet är nästan 15 procent under 18 år. Och numera är det inte ovanligt att tonåringar till och med styr kriminella gäng. Det säger Martin Wallin som leder polisens arbete mot kriminella nätverk i lokalpolisområdet Sollentuna i Stockholm. Idag så kan vi se att även en ganska komplex, avancerad, kvalificerad brottslighet går ner ganska långt i åldrarna. Och de här barnen de plockas i många fall upp av äldre gängkriminella i sin egen stadsdel. Det kan börja med en... Ja, en enkel liten tjänst. Ja, men som att man köper mat eller godis eller håller vakt och varnar om polisen dyker upp i området. Ja, men de blir lite som springpojkar kan man säga. De kanske sticker iväg och köper en kebab och lite godis som de lämnar till de äldre. Och så får de lite extra pengar för att ja, från växelkassan. Ja, och sen får de uppdrag som att hålla vakt och varna för om polisen dyker upp i området till exempel. Spanare kan man säga. ja. Men nog så blir det mer och mer och på sikt är risken stor att unga fastnar i gängen i tung kriminalitet som är svår att ta sig ur. Mm, de får ju tyngre och tyngre uppdrag och så slutar det ju med de här dödsskjutningarna då i värsta fall. Och riskfaktorerna för att unga ska hamna i klorna på de här gängen, det är enligt polisen... En svår familjesituation, kriminella familjemedlemmar, bristande skolgång och uppmärksamhetsstörningar till exempel. Men också att man lever i ett område med begränsade ekonomiska och sociala resurser. Mm, och det är ju de här områdena som vi ofta kallar särskilt utsatta områden. Till exempel några av de områden som Mustafa och Malin och Oskar jobbar i. Och samma riskfaktorer fanns på Dims tid. Men han menar att det går snabbare nu och det är något han senan ute i utsatta områden med storebrors initiativet. Skinnanden är ju liksom tillgången till droger idag, tillgången till vapen idag är ju extremt extremt stor mot vad det var på min tid. Så att där är väl den stora skillnaden att att det är ju mycket lättare för de här unga pojkarna att bli färdiga kriminella i en ganska ung ålder än vad det var på min tid. De menar att samhället måste bli mycket bättre på att fånga upp de här unga killarna långt tidigare, innan de har fastnat i gängen. Alltså att attackera problemens kärna på en gång, istället för att bara tänka så här men de är barn liksom och Det är väldigt många som blundar för vad som försiggår, alltså just evolutionen. Att de tänker, ja men det är bara 14- 15-åringar som är ute och latchar liksom och och skriker och kanske röker lite gräs men folk måste ju förstå att, att uh, i dessa grupperingar så finns det ju idag fler farliga ingredienser. Som kommer att leda till att det kommer bli en livsfarlig cocktail i kombination med personlighet uh, och uh, machokultur och... Droger, vapen, Nej, men det blir ju en livsfarlig cocktail idag. Och något som bland annat polismyndigheten och många av våra politiker trycker på för att hindra den här utvecklingen är det här så kallade förebyggande arbetet för att förhindra nyrekryteringen till gängen. Ja, och vad är då förebyggande arbete kan man undra? Ja, det kan ju handla om satsningar på skola, socialtjänst, fritidsverksamhet eller på fältarbetare och kvällsvandringar som vi har pratat om här idag. Mm. Och om några dagar här nu så är det ju dags för val i Sverige. Och lag och ordning, det är ju någonting som står högt eller kanske till och med högst på både partiernas och väljarnas listor över de viktigaste frågorna. Och flera av förslagen i den här valrörelsen har handlat om just det förebyggande arbetet. Och vi säger att för varje krona som läggs på fler poliser, ja då ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen och bryta segregationen. Moderaterna i Region Stockholm föreslår frivilliga ADHD-tester för alla barn i utsatta områden som ett sätt att minska gängkriminaliteten. Hur ska det gå till? Hur ska den här avgörande myndigheten som man beskriver om som ska fånga de här barnen, hur, hur ska den stärkas? Nej, det är en utmaning som alla kommuner ansvarar för sin egen socialtjänst men jag skulle vilja se en särskild satsning på socialsekreterare i utsatta områden så har, det, har just den här svåraste uppgiften och utsatta områden, det finns i nästan hela Sverige idag. Men jag vill också lägga till att eh, se till att få Unga människor är en meningsfull fritid som vi nu såg när man håller på med handboll. För både hjärta och hjärna så att säga, är helt avgörande att unga människor får en meningsfull fritid. För idag är det för många unga som växer upp i en mental istid. Men den som är skeptisk till om just satsningen på förebyggande insatser är det som kan lösa problemen med gängvåldet, det är upp. upp. Han är journalist på Dagens Industri, författare och har bevakat svensk kriminalitet i flera decennier. Och då så har jag under många år um, överraskats över um, den långtgående för att säga nästan gränslösa förhoppningen som finns hos domstolarna, socialtjänsten, politiken, viss mån även polisen på... Möjligheten att övertala unga killa som har blivit del av en kriminell organisation att självmant steppa tillbaka och inse att det här är ett, ett dumt livsval och att man gång på gång upprepar samma insatser som man redan har sett inte lyckas utifrån de uppställda målen. Och det kan handla om ungdomsvård, skyddstillsyn, samhälltjänst. Sociala insatsgrupper, ungdomskontrakt, narkotika, missbruksbehandlingar och så vidare. Vi ska säga här också att Lasse upp uttalar sig generellt om det som vi brukar benämna som brottsförebyggande insatser. Inte om de exemplen som vi lyfter just här. Men han är skeptisk även till kommunala satsningar på exempelvis nattvandringar. Jag kan inte riktigt se att det har utvärderats och att det i så fall skulle ha... Eh, sagits fast att det genom någon effekt. På Twitter skrev han till exempel den 27 augusti ett inlägg som fick stor spridning och många reaktioner. Mm, och där lyfter Lasse upp satsningar i Eskilstuna på just brottsförebyggande insatser. Han skriver att flera personer anställdes för just detta. 16 socialsekreterare, 16 fritidsledare, 15 till skolhälsan och två avhopparexperter. Och trots de här satsningarna då så exploderar skjutningarna i Eskilstuna skriver vi upp. I det läge som väldigt allvarligt som Sverige befinner sig så finns det verkligen inga enkla lösningar eftersom Sverige har låtit det här gå så långt. Eh, inte minst eftersom man har satsat mycket på eh, så kallat mjuka insatser som är väldigt chansartade. Det är möjligt att det funkar på en individ av fem, en individ av tio, men de det inte fungerar på är tillräckligt många för att utgöra underlag för kriminella grupperingar. Och det mest brottspreventiva är att man klarar upp de brott som begås och att de personerna som riskerar annars att hamna i våldsamma, hemspiraler spiraler inte, inte kan göra det av det enkla skälet– –att de inte finns ute på fältet och inte heller kan rekrytera andra– och, –och bygga upp den här attraktionskraften– –som tyvärr väldigt många kriminella grupperingar har fått– –under de senaste åren. Det här är också lösningen även för att hindra 13-14-åringar– –att hamna i gängen, säger Lasse upp. Alltså att samhället ska markera tidigt– –att en sån livsstil kommer kosta och få konsekvenser– han menar också att felet många gör är att se ett direkt samband mellan så kallade brottsförebyggande insatser och gängbrottslighetens framväxt. Jag ska komma ihåg att um, antalet kriminella gäng i Sverige har exploderat. Liksom um, antalet skjutningar och antalet uh, dödsskjutningar. Um, trots att man har satsat väldigt mycket. Det är ju inte som att man inte har gjort några brottsförebyggande insatser utan tvärtom. Man har ju... Lagt hundratals miljoner på den här typen av insatser. Men, men samtidigt så har de här problemen då eh, vuxit fram och, och nått en nivå som är, är egentligen exceptionell i en europeisk kontext. Där det då finns mängder av europeiska länder som inte jobbar brottsförbyggande på det sätt som vi har gjort under lång tid. Men som inte heller har en genkriminalitet eh, av alls samma art. 10 000 kronors frågan. Ja, det kanske man skulle kunna kalla det här. Hur man löser nyrekryteringen till gängen. Och hur man då ska stoppa ännu fler unga från att hamna i kriminaliteten. Ja, och det är ju tråkigt att vara den som kommer med det trista svaret, kanske. Du vinner inga 10 000 då? Inte än så länge i alla fall. För det finns ju ingen enkel lösning på det här. Eh, problemen med genkriminalitet har idag spritt sig ut i landet och finns på ännu fler ställen vi har ju sett skjutningar i bland annat Kalmar, Borås, Eskilstuna Örebro eh, med mera under de mm. senaste åren det är ju inte längre ett problem som bara finns i Stockholm Göteborg och Malmö och även om natt- och kvällsvandrare och ideella krafter som DIM till exempel då med sitt projekt Storebror kanske inte är hela lösningen på det här gigantiska problemet så Tror om ändå däremot att det kan faktiskt göra skillnad i längden. Vi har gjort en hel del kvällsvandringar och, och det funkar bra. Alltså jag känner liksom att, att uh, min metod liksom att, att våga närma mig problemet kärna direkt- istället för att ta en massa omvägar och utan gå rakt på har ju funkat- han berättar själv om ett exempel när de var med och medlade i en konflikt i södra Stockholm- tack vare det här arbetet med kvällsvandringar. Lyckades vi förra sommaren eh, lösa upp medla i en konflikt mellan två unga falanger. Och, eh, det ledde ut till bra möten och det ledde till att eh, eh, de två- Killarna som råkade i luven på varandra och de grävde ner stridsyxan alla framför oss och, och skakade hand. och Sen följde vi upp det här kontinuerligt liksom med, med träffar en gång i månaden med dem tillsammans för att liksom släcka eventuella, eventuella bränder som låg och bydde där innan det, det framöver upp ordentligt. Så det har ju funkat. Många genkriminella idag de upplever att det finns få andra alternativ. Att man är fast i ett liv man kanske tidigt drogs in i. så alltså finns det de som faktiskt lyckas lämna det här livet och det är precis det som Dim vill visa att det går. Jag var ju en gång i tiden en, en vilsen pojke uh, och idag är jag en klok man en förebild. Det är aldrig för sent liksom att, att vända på livet och vi bor i, i ett av världens bästa länder med. Du kan bli vem du vill. Du får, det finns skyddsnät överallt och, och det finns människor som sträcker fram en hand. Alltså våga ta den denna handen och våga be om hjälp. Dim han pluggar idag för att bli socialpedagog och för att kunna jobba ännu mer med sådana här frågor framåt. Och han uppmanar också andra att ge sig ut på gatorna och säga att det krävs så lite för att göra stor skillnad. Det som saknas idag är ju att vi vuxna äldre förebilder, även om, i, även om man behöver inte få betalt, men ta på er skorna, dra på er en jacka och liksom ta den där lilla extra rundan ute på gatan och, och, och våga sakta men säkert sök mot den där lilla gruppen. Om ni är några vuxna, då kommer de där pojkarna eh, att känna sig sedda, att ni ser dem. De märker det och då kan man börja bearbeta dem. Så att mindre gnäll och mer aktivitet ute Jag brukar säga att gå ut och kvällsvandra. Så, så det hjälper. Det är bra för motionen och det är bra, det är bra för samhället. Du har lyssnat på P3 Krim om Dimitris och kampen mot gängrekryteringen. Reporter här var Eva-Lisa Wallin, producent Filip Bom och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på p eller 073 461 2915. Du når oss också på Signal. Och du kan också skriva till oss på Instagram där vårt konto heter p krimpodden Jag heter Pernilla Waderbäck. Och jag heter Linus Lindahl.